lämnar ska ha snott knark från sig själv. 18-åring åtalad för mord i biltunnel. Och dödsskjutningarna fortsätter. Hej och välkomna till en ny med Petri Krim där du får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl. och jag heter Maria Quintana Melin. Ja, vi börjar med ett åtal som kom i veckan och som har koppling till den kurdiska rävens narkotikahantering. En person åtalas misstänkt för grovt narkotikabrott för att i januari i år ha hanterat 46 kilo cannabis. Han ska ha fungerat som en lagerhållare och haft narkotikan på Ekerö i Stockholm. Samtidigt åtalas fem andra personer med kopplingar till bland annat mejnätverket för försök till grovt narkotikabrott för samma narkotika. Ja, det är inte mängden i sig som sticker ut i det här fallet utan att de som misstänks för försök till grovt narkotikabrott ska ha försökt sno narkotiken från lagerhållaren. Och en person till som åklagaren menar tillhör Foxtrott-nätverket och som fungerat som transportör. Och alla inblandade, ja, de har jobbat på den kurdiska rävens uppdrag. Ja, både transportören och de från mejnätverket ska ha chattat med den kurdiska räven och fått information och instruktioner. Och räven skulle alltså enligt åklagaren Daniel Jonsson stjäla narkotikan från sig själv och på så sätt skulle han kunna tjäna mer pengar eftersom den han snodde ifrån skulle ha en långvarig skuld till honom. Och som bevisning så finns det chattar där man ser det här spelet bakom och att räven skriver med båda sidorna. Men räven själv är inte åtalad i det här målet. Och det finns fler uppseendeväckande detaljer i den här historien. Bland annat att transportören som är åtalad för försök till grovt narkotikabrott också är målsägande eftersom han hotades med vapen av de andra åtalade när de ville ha den här cannabisen. Och transportören började sedan också jobba med mejlnätverket och försökte lura andra på samma sätt. Rättegången väntas dra igång i mitten av september. Ja, strax innan vi började spela in det här avsnittet så kom bekräftelsen på att den andra 14-åringen som varit placerad och försvunnit från Nyköping i somras har hittats mördad. Kroppen hittades i Upplandsbro norr om Stockholm förra fredagen och nu är identifieringen klar. Ja, I slutet av juli så hittades också en annan 14-åring mördad i Nynäshamn. Även han hade varit placerad på ett boende i Nyköping och det här har vi ju berättat om tidigare. Och så här säger åklagaren Hanna Kardell till Sveriges Radio. Vi utreder de här ärendena parallellt för att se om det finns någon koppling mellan dem. Men det finns inga detaljer som jag kan lämna angående det. Sen tidigare sitter en 15-årig pojke häktad i ärendet. Och nu ändras brottsrubriceringen för honom från medhjälp till människorov till medhjälp till mord. Om man misstänker att det finns fler inblandade, berättar åklagaren Hanna Kardell. Ja, det gör man. Med tanke på att publiceringen är just med hjälp till mord så är vår teori att det finns fler inblandade i den här gärningen. Och i nästa vecka kommer vi berätta mer om det här fallet i ett längre avsnitt. Mm. En 18-årig kille från Eskilstuna åtalas nu för mordet i en vägtunnel vid Gullmarsplan i Stockholm i oktober förra året då en 21-årig kille, också från Eskilstuna, sköts ihjäl. Den misstänkte mördaren och offret satt i samma bil tillsammans med två andra personer när skjutningen skedde. Efter skjutningen sprang 18-åringen och de två andra iväg från bilen. De två andra gick sen tillbaka och väntade in polisen medan den misstänkte 18-åringen greps längre in i tunneln. Och 18-åringen erkände nyligen att han höll i vapnet när det avfyrades men säger att det var i självförsvar. Åklagaren Daniel Jonsson däremot kallar det här för en ren avrättning. Och just att mordet skedde i en bil har gjort att utredningen tagit tid. Så här säger Daniel Jonsson till P4 Sörmland. Det har varit ett väldigt svårt bevisläge samtliga tre, eller alla fyra som fanns i den här bilen har suttit väldigt nära varandra. Så att det har ju varit en utmaning helt enkelt för både tekniker och föränsiker som har tittat på det här ärendet. Och de andra två som fanns i bilen var länge häktade misstänkta för inblandning i mordet. Men de är inte längre misstänkta och istället ska de höra som vittnen under rättegången. Och som vi berättat förut här i p Krim i vårt avsnitt från i våras om våldsvågen i Eskilstuna så kan det finnas kopplingar mellan tunnelmordet och ett mord på en 20-årig kille i Frösunda i Eskilstuna i april i år. För den mördade i Frösunda var nämligen släkt med den kille som nu åtalats för tunnelmordet. En ung kille har varit häktad misstänkt för mordet i Fröslunda men i veckan så avskrevs misstankarna mot honom så ingen är i nuläget misstänkt för det mordet. Och så till rättegången mot den numera 16-åriga pojke som erkänt att han sköt på gallerian Emporia i Malmö förra sommaren. Den avslutades i veckan och han var bara 15 år då han sköt i en gängledare och skottskadade en förbipasserande kvinna. Åklagaren konstaterade att straffvärdet för en vuxen person hade varit livstidsfängelse och yrkade på fyra års sluten ungdomsvård för pojken trots att praxis för straffmätningsvärdet är tre års sluten ungdomsvård. Och i ett pressmeddelande så skriver åklagaren att hon tycker att man i vissa fall tar för stor hänsyn till utförarens ålder på bekostnad av hur svårt brottet är och att unga som begår brott måste mötas av en konsekvent och trovärdig reaktion. Pojkens försvarsadvokat yrkade däremot på drygt två års sluten ungdomsvård. Rättegången har hållits helt bakom stängda dörrar eftersom det finns sju till som är häktade för medhjälp till mord. Och där ska rättegången dra igång under hösten. Och dödsskjutningarna, ja de fortsätter. I Västerås så dog en 35-årig man av skottskador som han fick på Karlfältsplatsen på kvällen förra fredagen. Och några timmar senare så sköts det igen i Västerås. Då sköts det in genom ett fönster och en 25-åring träffades. Men de här båda händelserna ska inte ha med varandra att göra enligt polisen. Och mitt i ett bostadsområde i Dalhem i Helsingborg sköts en man i 20-årsåldern när han satt i sin bil vid halv åtta tiden i tisdags morse. Han dog sen. Av sina skador. Vittnen berättar att de hade sett en ensam skytt på platsen och bara några timmar senare gick polisen ut med att de gripit en 16-årig pojke misstänkt för mord och han har nu häktats. Karim Ottosson är lokalpolisområdeschef i Helsingborg och så här sa han till P4 Malmöhus. När det finns en risk för vd så så lägger vi våra resurser i de områdena där vi tror det kanske skulle kunna ske någonting. Och förutom det så där det nu har skett så vill vi vara på plats även i trygghetsskapande arbete. Med det så tackar vi för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Och missa inte vårt längre avsnitt från tidigare i veckan som heter Sveket i Sundsvall som startade våldsvågen.